Hola, soc Gemma. anem a gravar el segon programa dels Cabilonets i Cabilonetes. Avui estem... Cristina. Carmen. Natàlia. Alejandro. Leo. Parlarem de... La Festa de Halloween, l'excursió la a l'Alfareria d'Augost i unes endevinalles. El dia 30 d'octubre celebre, celebrem Halloween. Va mirar una, una pel·lícula de por i... Menut susto ens, ens va donar Eva, la mestra d'educació física. Que por! Que por! Fèrem una gincana i uns concursos de soroll i ferem galletes en forma d'aranya. El dia 15 de novembre anàvem d'excursió al Museu de l'Alfaredia d'agost. Allí vèrem un vídeo o de... un vídeo de com es... es fan els botijons i també el tio Emili ens va contar històries i ensenyava a fer figuretes de fang. I... quan acabarem de dinar fèrem un taller de figures de fang. Ens ho passarem molt bé. Superbé! Bé. Ara anem a dir unes endivinalles. Campaneta dolça, fruita del perer, verdot verdosa. Què esperes de fer? Què és? La pera! Dues banyes, dos ullets i miro en mons satisfets. Aquell que envolta atacar el faig fugir amb gran espant. Què és? Es? El pau! Pasturen la barra prada i ens dona molt bona llet. Porta el coll i una campana per avisar el seu indret. Què és? La casa! Viu a l'Àfrica i la l'Índia. Té forma de mastodan. Té un, un dit en la, tom, en la trompa fina. I camina a poc a poc. Què és? Uefa! Au de coll i potes llargues que arriba quan fa bon tem temps. Fa el niu a l'arc campanari i es menja cuques a Què és? La cigonya! Ens despedim fins el pròxim programa. I abrigueu-vos bé! Que ve el